ko vjeruje u Allaha i usudni dan, neka govori dobro ili neka šuti. E, sličan e, hadis se prenosi i od odebuhu rejre radijallahu ta'ala s tim što je on rekao, e, onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan nemoj da uznemirava komšiju, e, a u drugoj verziji stoji neka održava također rodbinske veze, onaj ko vjeruje u Allaha i usudni dan i ostali dio hadisa je u potpunosti identičan Imam Buhari rahimehullahu je u svom sahihu na nekoliko mjesta spomenuo ove hadise i iz njih izvukao propise uh, kroz naslove koje je on koje je on spomenuo u svojoj knjizi odnosno u svojoj zbirci hadisa jedan od naslova glasi men kana yu'minu billahi wal je akhir fala yudzi jarahu onaj ko vjeruje u Allah i u sudni dan nemoj da uznemira vas svoga komšiju i onda je spomenuo spomenuo je dakle e, ove hadise, a naravno ovaj naslov je u stvari citat ili dio govora Resulullaha Muhammeda sallahu alaihi wa sallam e, drugi naslov koji imam Bukhari je spomenuo jeste babu i krami dajfi u hitmetihi i jahu bi nefsihi kaže e, čašćenje gosta i e, služenje i služiti ga lično služiti ga dakle ni lično da dakle da domaćin bude taj koji će lično ovaj e, uraditi sve ono kako bi kako bi ugostio i učinio boravak svome gostu najprijatnijim i onda je spomeno ajet džuzišnji Allah subhanahu wa kaže bayti ibrahim Uh, aludirajući na ajed gdje uzvišen Allah subhanahu wa ta'la kaže hele ta'ke hadif u bajfi Ibrahim el-Mukramin je ti došao, došla vijest o uh, gostima uh, časnim Ibrahima alaihissalatu wa salam u kojem naravno uzvišen Allah ženšanuhu u kojima uzvišen je Allah subhanahu wa ta'la nam objašnjava da je Ibrahim alaihissalatu wa salam bio prvi koji je ugostio gosta i naravno prvi je bio taj koji je lično služio svoga gosta, kao što stoji u ajetu suri Zariad Fama lebitan džabi iđin hanid kaže on je odjedan put donio cijelo pečeno tele i prinio ga pred svojim, pred svojim gostima, naravno njegovi gosti su bili, bili meleki i Resulullah a.s.a.m I prije Rasulullah a.s. Arabi koji su bili poznati po ovom dobročinstvu, po ovoj vrlini i po ovom svojstvu, oni su u stvari ovu vrlinu i ovo svojstvo naslidili od Ibrahima a.s. I naravno i mi muslimani stoljećima nakon Rasulullah a.s. smrti, vijekovima na svim mjestima a, gdje ima muslimana, tu ima i gostoprijimstva i naravno to je sunnet kojeg muslimani oživljavaju sunnet Ibrahima a naravno kasnije i naše a naravno kasnije i naše poslanike Muhammeda a naravno kasnije zatim je eh, imam Bukhari spomenuo još jedan aslov kada je u pitanju ovaj hadis kaže babu hifvil lisan poglavlje o tome da je obaveza i potrebno čuvati svoj jezik čuvati svoj jezik وقول النبي صلى الله عليه وسلم اي بسبب тога што је расул Аллаха салем рекао мен কে ан јеумену бил лел Јом ил ахир фали ел хонау лисмут ко био Аллах исуди на нека говори добро или нека шути и због ما елфиду мин каулим илла ледехи ракибун атид каже хуугод рич човек изговори нека добро зна да је код њега или nad njim onaj koji ga motri i onaj koji je, onaj koji je prisutan i onaj koji ga, onaj, uh, koji ga čuva. Uh, kada je u pitanju uh, ovo zadnje poglavlje koje imam Bukhari, Rahimehullahu ta'ala, spomenuto jeste hiflu lisan, čuvanje jezika. Na koje čuvanje jezika se misli kako čuvati jezik Naravno, misli se čuvati jezik da ne izgovori čovjek ono što nije šerijatom i vjerom dozvoljeno, a začim čovjek nema nikakve potrebe. Začim čovjek nema nikakve potrebe. Dakle, misli se na čuvanje od ove vrste, od ove vrste e, govora. Kada u pitanju e, govor uzvišanog Allaha gdje on kaže مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Dakle, će svaku riječ koju čovjek izgovori, tu je onaj koji je prisutan i onaj koji čuva svaku od tih od tih ovaj riječi, ovdje se naravno misli na meleke. Ovdje se misli na meleke, pa su se islamski učenjaci ovaj raspravljali ili govorili su komentarišući ovaj a, ajet, šta to sve meleki pišu? Pa su neki rekli oni pišu samo dobro i zlo. Ono što je dobro zapisuju na jednoj strani ili u jednoj knjizi i također svako zlo ili svaku riječ koja je zla također je, također je zapisuju. Ono što ne spada u ove dvije kategorije riječi oni, oni ne zapisuju po a, mišljenju islamskih kažu, Dok drugi kažu da meleki zapisuju svaku riječ bez obzira bila ona dobro ili bila ona, dakle, Uh, ovaj zlo ili bila ona dozvoljena dozvoljeno nešto što ne spada ni u dobro ni u zlo nego samo onako neka priča od koje nema ovaj što se kaže ni hayrihi ni sharrihi ni šera ni dobra ni zla čak i te riječi zapisuju pa onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala yamhul lahu ma yasha yuthbit onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala briše od toga ovaj što hoće a potvrđuje i ostavlja da ostane zapisano ono što on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Neki su čak, rekli islamski učenjaci, da se, e, o, ovaj e, o, opisujući, e, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, da se piše sve čak i kada bolesnik ječi e, tokom bolesti, da na salavišanu sačuva svakoga belaja i svake bolesti da se ti jecaji odnosno dok bolesnik ječi i da se taj zvuk zapisuje i da to zapisuju dakle ovaj meleki puno je zaista hadisa u kojima poslanik Muhammed govori o važnosti o važnosti govora odnosno o važnosti čuvanja jezika od onoga što je što nije dozvoljeno šarijetom da se progovori, a začim nema nikakve potrebe. Jer nekada primjera radi, je nešto u osnovi zabranjeno, nešto je u osnovi zabranjeno se priča po šarijetu, ali se u iznimnim situacijama dozvoljava. U iznimnim situacijama se dozvoljava, kao što su primjera radi, situacije ili slučajevi kada je dozvoljeno da se kada je dozvoljeno da se ogovara, to je dakle posebna priča kao što je slučaj kao što je slučaj da čovjek kaže mahane čovjeka koji ga upita za savjet koji želi primjera radi da napravi prijateljstvo sa određenom osobom i sa određenom porodicom i onda ga pita a onaj ko biva onaj ko, ko, ko bude upitan on je el emin on mora da bude povjerljiv i mora da bude na visini zadatke da kaže i da kaže istinu i u toj situaciji kada kaže Ovaj, e, sve mahane e, onoga za, za koga je upitan nema nikakve, nema nikakve smetnje i naravno postoji druge situacije kao što je veliki griješnik e, nije zabranjeno e, ovaj spomenuti grijeh koga griješnika koji javno griješi, koji javno dakle griješi javno čini te grijehe tako da on nema svoga hurmeta jer je on taj svoj hurmet lično pogazio i prekršio i nije zabranjeno upozoriti na njegovo na njegovo zlo i javno spomenuti ono što on ono što on radi e, od e, Sufjana ibn Abdullaha athaqiya sa rekao si da rekao i rekao ja ja Allah o allaho poslanice ma akhafu ma takhafu alayya šta je e, čega se najviše plašiš za mene O Allaho poslanče, čega se najviše plašiš za mene? Pa je poslanik s.a.v. rekao, hada, uzeo je za svoj jezik, dohvatio je svoj jezik, Resulullah s.a.v. i rekao je, ovo je ono uh, čega se najviše plašim za tebe i naravno za svakog muslimana, za svakog svoga, svoga sedbenika. Hadith bilježi imam tir midi, i on je redostojen. Također, Resulullah s.a.v. kaže, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi i ojedihi, Muslimane onaj čijeg su jezika i ruku sigurni ostali jezika i ruku sigurni ostali muslimani. Naravno to je i značenje riječi pod našega pozdravno što riječi selama. Kada nekome kažeš assalamu alejkum ورحمه الله تعالى وبركاته, dakle to znači da je timu daješ signal i daješ mu Ovaj, poruku, šaleš mu poruku da je on siguran od tebe, od, tvoga, od tvoje ruke od tvoga jezika od tvoga zla i zbog toga je selam jako, jako bitan dakle, jako bitan pozdrav međutim, koliko je ljudi koji se selame koji selame jedni druge a u suštini te njihove riječi ništa ne znače u stvarnosti te njihove riječi ništa ne znače u stvarnosti I mnogo je ljudi, vraću moja draga, mnogo je ljudi danas i uvijek, naravno, ali posebno kada je Islam u usponu i kada je buđenje zahvatilo veliki, velike, velike mahove i velike rezultate pravi, buđenje muslimana, tada bude prakticiranje islamskih propisa trend, prakticiranje islamskih propisa bude trend. I koliko je sada primjera radi ljudi koji se selame, koji demek pričaju, lijepe priče, ovaj, lijepo govore, međutim od toga u suštini nema ništa. Od toga u suštini nema ništa. A to nije Allaha ođešanohu vjera. Allahu ođešanohu vjera je znači da kada kažeš nekome, kada nekome nazoveš selam, da je zaista taj kome si nazvao selam siguran tebe i da ti je on, brati, da je on siguran i kada, si, e, kada je prisutan i kada, i kada je odsutan e, iz, tvoje, iz tvoje blizine. Šta se događa, primjera, radi e, u, u vremenima i u ovom, naravno, našem vremenu, jeste e, događa će to, licim, jer se odnosno hipokrizije, da mi svakom lijepo pričamo, Svakom uoči lijepo pričamo, a čim se okrenemo, mi sve najgore, sve najgore o tom, o tom čovjeku. To je ružan porok i to je ružna pojava protiv koje mi moramo da se borimo. Musliman ne smije da ima kontradiktornost između onoga što govori i između onoga što misli. Između onoga što govori i između onoga što misli. Zatim, Okube ibn Amir, radijallahu ta'ala, anhu kaže, kultu ja rasura men mene džat, rekao sam, o, lao, poslanče, šta je spas? Pa je poslanik rekao, emsik alejke lisanek, čuvaj svoj jezik, idi zadrži, sačuvaj i drži svoj jezik, nemoj svašta da pričaš i svašta da govoriš. Jer je jezik, uh, braću moja, je bitan organ, jezikom se izražavaju najlepši ibadeti Allahu Đelešanohu. Jezikom se izgovaraše hadet, najveća istina se svjedoči La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jezikom čovjek može da zasluži najveće stepene u džennetu da mu zvišeni Allah naj, napravi najlepše dvorce u džennetu ali također jezikom može čovjek da izgovori najružnije riječi nevjerstvo razne različite grije i zato kada je ovaj Muadim Djebel pitao Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, "wa O Allahu, poslanice Zar ćemo mi biti kažnjavani zbog onoga što pričamo? Pa je Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem rekao, "wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhim la hasa'id Zar će ljudi biti ljudi ovaj, bitti, ljudi, ovaj uh, svojim licima biti bačeni u đehnemsku vatru zbog i drugog uh, ako ne zbog plodova njihovih jezika. Ini plodovi njihovih jezika su glavni razlog da licima trljaju i budu vučeni u đehnemskoj u đehnemskoj vatri. U đehnemskoj I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o, o ovakvim citatima gdje uh, uzvišeni Allahu Kur'anu spominja također i poslanih sallallahu alayhi wa da će ljudi uh, u jehenemskoj vatri licima uh, biti okrenuti prema dolje i da će faktički hodati licima po jehenemskoj vatri svojim licem će hodati u jehenemskoj u jehenemskoj vatri pasul ga upitali o Allahu poslanice kako licima licem čovjek da hoda džehennemskom vatrom. Pa je Resuru Allah suselem rekao, zar onaj koji je bio kadar da, e, da, da čovjeku dade mogućnost da hoda, nogama, e, da hoda nogama na ovom svijetu, nije kadar da odredi da na sudnjem danu u džehennemskoj vatri taj isti čovjek hoda licem a naravno to je poniženje zbog toga što je e, glava bila ta koja je trebala da čovjeka vodi ka hajru i ka džennetu i da spozna istinu i naravno tu je smješten jezik koji je toliko zla i toliko ovaj, e, štete nanio ovaj, e, ljudima i vjeri i zbog toga je el jezao min džinsil amel ako si jezikom ako si jezikom nanosio zlo i za i činio ovaj štetu, onda će lice tvoje baš da trpi i da snosi i da snosi kaznu. Nagrada je shodno djelu kojeg činiš ili nagrada i kazna je od one vrste dijela kojeg, kojeg činiš. Zatim Poberi eh, radijallahu ta'ala anhu Uh, također u uh, sličnom hadisu kaže ovaj uh, bileži da je Rasulullah rekao thumma innaka lan tazalu saliman ma sakatta feiza takallamta kutiba laka aw alayka kajati si ovaj uh, uh, na selametu ti si spašen ti si čist ti si nevin ovaj uh, uh, sve dok šutiš a kada progovoriš ili će biti ta riječ za tebe upisana ili ili protiv tebe Također u hadisu od Ebu Darrā, koji bilježi Imam Ahmedi Taberani i ostali, kaže: alejke bi tul silmt", Rasulullah sallallahu alejhi ve rekao: "Kaže, drži se ovaj puno puno šuti ili pridržavaj se ćutanja. Nemoj dakle puno govoriti, ta inahu matradatu shaytan ili matradatun li shaytan." Jer zaista kada čovjek uh, puno čuti, šuti i ne govori svašta, nego razmišlja o tome, to od, od, odagna, odagna dakle, šeitana, šeitana od njega. Također, poznati hadis od Ebu Hreira, u kojem stoji da je Rasulullah rekao, min husni islamil, l'mer'i terkuhu ma la ja'nih, ja dakle, ša, savršenstvo uh, islama kod jednog čovjeka se uh, mjeri ili dokaz, njegove potpune vjere uh, je kada ostavlja ono što ga se ne tiče kada vidiš da čovjek ostavlja ono što ga se ono što ga se ne tiče jako je bitno braću moja draga da upotpunjavamo da upotpunjavamo našu, našu vjeru jer Resulullah a.s. velike dereže i velike nagrade obećava onim ljudima koji prime islam i da esleme fa hasune islamuhu ko primi islam i prihvati vjeru, pa nje upotpuni i usavrši svoju vjeru. Dakle, traži se od čovjeka uvijek da napreduje i da i da se usavršava. A ne, primjer radi, ja sam ovaj se uputio, ja sam ovaj obavljam namaz i onda ne zanima me više ništa šta, šta, drugo, šta drugo radi. E, I također, što je jako bitno, je da čovjek ne smije da stoji na jednom mjestu, stvari nema stajanja na jednom mjestu, jer ako ne ideš naprijed neizbježno je da se vraćaš da se vraćaš nazad. Uh, Resulullah alejsalatu vesselam je ovde hadis započeo na jedan jako ovaj uh, zanimljiv način gdje nas podsjeća gdje nas uh, podsjeća na, uh, na, ono šta, na, na, na na na naš povratak i naš E, naše krajnje prebivalište, pa kaže men kane ju uminu billahi u li je umin aheri, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan neka, neka ovaj e, govori dobro ili neka šuti ili neka počasti svoga gosta i, i, i sve ono što je Resulullah sasalem spomenuo, dakle podsjeća nas na naš početak i na naš kraj naš početak je to da nas je Allah džesanu ustvorio ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, to je naš kraj u smislu da je to naše krajnje pristanište gdje ćemo vječno ostati. To su dva najbitnija momenta. Dakle, to također ukazuje da se ti da smo mi Allahov dželešanu robovi i da nemamo kud i da moramo Allahu dželešanu da se vratimo. E onda ako si od onih koji čvrsto vjeruju u ove istine, u ove istine i ove činjenice, onda ovaj čini ova ova djela. pripremaj se za taj za, taj, za to kraje tvoje pristanište gdje ćeš stajati preduzvišenim Allahom, preduzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Neka počastiš svog gosta. Naravno, častiti ili ugostiti gosta, to se razlikuje razlikuje se od osobe do osobe, od situacije do situacije kako neki kažu učenjaci nekada je nekada je ovaj ugostiti gosta ovaj odin situaciji fardu ein fars dakle ovaj e, stroga, stroga obligatna dužnost a nekada je fardu kifaje dakle ovaj obaveza kolegijalnog karaktera gdje ako određena skupina ljudi e, obavi tu dužnost onda sa drugih spada sa drugih spada Obaveza, a nekada je, pohvalno, nekada je pohvalno, sve se to razlikuje od stanja u kojem se nalazi gost, od stanja u kojem se nalazi gost, dakle farduajnje ako taj gost dođe i nema e, nigdje osim da kod tebe boravi i nema nikakvih sredstava da obstane da proboravi, onda ti je farduajnje. A Kifaje ki thai radi ako ima a, dovoljan broj ljudi koji, koji također su spremni da ga dočekaju a jedan si a ti si jedan a ti si od njih što znači da ukoliko neko drugi učeni tu obvezu ti nisi sa tebe spada obveza isto kao dženaza Ako određena skupina klanja dženazu namaz muslimanu, onda sa ostalih spada obaveza. A ako niko ne klanja dženazu muslimanu koji je brselio, onda su svi muslimani u to da je zajmci griješni, im dakle svima im je svima im je haram. Resulullah alejhi kaže: "Fel yukrim bayfahu jaizatahu." Neka mu dade džaizul ili nagradu, ili neka mu neka ga na neki poseban, na poseban način ovaj e, ugosti Šta, šta to znači, o Laoposlaniće, kakve je to za On kaže jeumun ualeile, dakle noć i dan, da boravi kod tebe noć i dan ili da mu dadeš toliko sredstava koliko mu je dovoljno da a, pregazi od svoga puta ili putovanja ovaj, a, jednu noć, odnosno i jedan i jedan i jedan dan. E, tako, onda poslanik sa srlem kaže odbijafetu se lafetu da dakle gošćenje gosta traje traje tri dana islamski učenjaci se ovaj razilaze i komentarišu da li ova nagrada od e, obaveze da ga ugostimo nu, ovaj e, dan i noć ulazi u sklopu ova tri dana ili ili je dakle to četvrti dan i četvrta i četvrta noć naravno da je to u sklopu ova tri dana kada nam je naređeno da priredimo gostu, da priredimo gostu, dakle, ovaj počast, odnosno, odnosno, djafet, djafet, to je, dakle, arapska riječ, a ona je kod nas zadržana također, samo što je slovo dat zamijenim sa slovom za, zijafet, kada kaže, kada kaže, ovaj, naš, kada kaže naš narod. Neki islamski učenjaci kažu, dakle, da ova tri dana, ispoštovati ova tri dana znači postupiti na sljedeći način dakle prvog dana ovaj maksimalno uložiti maksimalan napor da što bolje dočekaš da što bolje dočekaš gosta a drugi i treći, i to je ta nagrada koju i poseban poseban vid ovaj zijafeta i gošćenja, a drugi i treći dan da mu prineseš ono što imaš, ono što imaš i ono što je inače ustaljeno u tvojoj kući i u tvom Uh, u, u, kod, tvoje, kod tvoje porodice. Kod tvoje uh, porodice. Uh, Neki ipak učenjaci komentaršući ovaj hadis kažu da se uh, ove riječe Resulullah Asusallam, razlikuju od situacije do situacije, jer su i gosti različiti, sa različitim svojim potrebama. Pa primjera radi Ako nekome od gostiju trebaju sredstva da ga pomogneš da on, da on ovaj eh, pregazi svoga puta koliko može za noć i dan, onda da mu dadeš dakle, tih sredstava. A ako, primjer, radi on ima potrebu da boravi tri dana, onda neka boravi, ovaj, ugostićeš ga na taj način ili pak ima e, gostiju koji će ostati samo dan i noć kod tebe e onda naravno to je ono s e, gdje mu trebaš izaći gdje trebaš izaći u e, susret kaže postane sallallahu alejhi ve sellem wala yahillu lahu an yafī 'indahu hattā onda se sada obraća obraća gostu i musafiru prvo ovo je do bilo obraćanje domaćinu, a sada se obraćamo sa aferi gostu i kaže nije dozvoljeno da ostane kod svoga brata muslimana e, do te mjere ili toliko i na taj način da ga ovaj uvuče u grije. Kako? Na koji način? Da dakle da mu e, ostane e, da mu ostane ovaj e, duže nego što ovaj domaćin može da podnese taj taj, taj doček. Pa primjera radi Uh, uvuče ga, ugrije na taj način što će možda reći neku ružnu riječ ili kasnije prokomentarisati ili ovaj pomisliti ružno uh, o njemu i na taj, na taj način. Zato je jako bitno i da Blajif i Musafir imaju osjećaja, imaju osjećaja da svoga domaćina, onoga koga je ugostio, da nikako ne, dovede, ne dovedu u tešku i nezgodnu, i nezavidnu, i neprijatnu situaciju, jer možda čovjek i nema načina da ga da ga ugosti sve što je poslije toga, poslije tri dana to je sadaqa, to je na dobrovoljnoj bazi, neki islamski učenjaci kažu da je ovim Rasulullah s.a.v. u stvari odredio i e, rekao da, ju, da je ugostiti gosta tri dana vađi bi obaveza, a ovo što je više od tri dana onda je to na dobrovoljnoj na dobrovoljnoj bazi. Ovaj hadis Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je u stvari e, na dva načina, na dva načina e, uputio muslimane da se okite najlepšim najlepšim ovaj e, svojstvima, a to jeste putem riječi, putem riječi i putem dijela Dakle, koja je to metoda na koju je Rasulullah s.a.w. ukazao, gdje se čovjek može osevapiti ovaj, i okititi lijepim e, osobi, osobinama ovaj, e, putem dijela, naravno, time što će direktno ustati, kao što kaže Imam Buhari, tele, i kao što učinio Ibrahim, da, je, da su oni lično gostili svoga gosta i lično mu hizmet činili, hizmet odnosno usluge mu činili. A, metoda putem riječi je ta da u stvari čovjek ili govori dobro ili, ovaj, ili, da, ili da šuti naravno iz ovog hadisa možemo da zaključimo da ovdje Rasulullah s.a.v. govori o ljudskim hakovima jer se, jer se prava i hakovi dijeli na dva dijela Allahov hak Allahovo pravo i ljudski hak odnosno čovjekovo čovjekovo pravo. Naravno, Allahov hak je najveći hak. Allahovo pravo. Allahovo pravo jeste da ga obožavam. Kao što stoji u hadisu od Muadima Džebel doći ćemo inshallah taala. Da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja Muad, تدري ما حق الله على العباد؟" Oh Muazen, da li znaš koje je Allahov džesanhu pravo nad robovima ili kod njegovi robova, kod ljudi, pa je Muad ibn Džebel ovaj, sačekao da Resulullah odgovore, onda je Resulullah rekao, haqu Allahi ale la ibadia nja'buduhu ala yushriku bihi šaj'a. Allahovo pravo kod ljudi jeste da ga obožavaju, da ga obožavaju, da mu ibaličine i da mu ni u kakvom smislu ovaj, širk ne prave. E, dakle, naravno, ibadet je jako opširan pojam i o tome smo mi ovaj, govorili, nije ibadet samo namaz, nije ibadet samo zekat, Hadž i e, ovaj učenje Kur'ana i spominjanje Allaha subhanahu ta'ala, već ibadet jako širok pojam i ono buhvata svaku riječ sa kojom je Allah zadovoljan i svako dijelo sa kojim je uzvišen i Allah subhanahu ta'ala zadovoljan. Pa ako ideš prema džami, ideš u ima Allaha žešanuhu, taj hoti se računa dakle, Ibadet. Ako učiš, ako studiraš, ako stičeš nauku eh, da bi od, od, od sebe oklonio neznanje i da bi pomogao islami muslimane, to je ibadet. Ako radiš, priređuješ, stičeš nafaku da bi na halal način održao i eh, održavao svoju familiju i odhranio ih, to ti je također ibadet, kao što kaže Resulullah s.a.s. pa i kada čovjek nahrani i dade zalogaj svojoj hanumi, odnosno svojoj porodici E, tomu je također tomu je također ibadat e, islamski učenjaci kažu na osnovu ovih hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam e, da je zaista hak musafira ili gosta velik i da ako primjera radi e, čovjek ili musafir dođe u jedno naselje jedno selo ili grad ili zajednicu i ima potrebu, nema načina da obstane, dakle, što bi se ono reklo, ovaj, čovjek je zalijepljen za zemlju, u smislu da nema ništa kod sebe, e, njima je vađib, vađib, dakle, stroga obaveza da ga ugoste. I čak neki islamski učenjaci kažu da ako ne bi ga ugostili, kao što nisu ugostili ovaj, oni ljudi Musa i Hidra, aleyhima salatu vasalam, dakle da je gostu dozvoleno, da se on sam namiri iz nihavog imetka. Da je gostu dozvoleno, da se on sam namiri iz nihavog imetka. Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam kaje haqq daifi wajib ala kulli muslim aaa ili hak gosta je obaveza svakom muslimanu. Također Rasulullah aleyhissalatu kaže Ejjema, ejjuma, rađuli nezale bi qovim fa'alehim anju kruhu. Kaže svaki čovjek ili čovjek koji dođe ko jednog naroda ili zajednice njima je obaveza da ga ugoste. Fa'illam ya kruhu falahu anju aqibahum bimithli qirahu min zra'ihim uomalim. Kaže, ako ga ne ugoste, nje, njemu je dozvoljeno da ih kazni na taj način što će uzeti iz njihovog imetka onoliko koliko mu je bilo potrebno da on tu odsjedne i da on proboravi u tom, u tom dakle, ovaj mjestu. E, obzirom da se također u ovom, ovim hadisima spominjao e, hak e, ili pravo komšije, e, na drugom mjestu, gdje odmah poslije ovoga hadisa, spominje se hadisa do Ebu Shureha također, gdje poslanci sada kaže Wallahi la yumin, Wallahi la yumin, Wallahi la yumin tako je Allaha ne vjeruje tako je Allaha ne vjeruje tako mi je Allaha ne vjeruje, vjeruje. povedate kako Resulullah sallam privlačio pažnju prisutnih, dakle onima kojima se on obracio. Zamislite kada poslanci kaže tri puta ovaj uh, spomene zaklet, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne tako ko o Allahu poslanice, ko je taj koji ne vjeruje, kaže elledi la yahmanu jaruhu biwa'iquhu. To je onaj čovjek uh, čiji komšija nije siguran njegovog zla. To je onaj čovjek čiji komšija nije siguran njegovog njegovog dakle, uh, ovaj zla. Uh, zla. Dakle pazite ako je ovdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže onaj komšija koji nije siguran od zla svoga, svoga, dakle, ovaj komšije, on ne vjeruje. Nije pravi vjernik. Nije pravi vjernik. Šta onda misliti o onome koji sprovodi to zlo prema svome, prema svome komšije? Onaj koji strahuje, koji pretpostavlja da bi se možda moglo desiti zlo od strane moga komšije, e šta onda reći za onoga koji, dakle, sprovodi zlo Nad svojim, nad svojim, dakle, ovaj komšijom. Naravno, ovdje je Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ponovio zakletvu tri puta, ukazujući na važnost toga čime se on zakljenje. Jer kada se e, spominju zakletve u Kur'anu, posebno u Kur'anu, onda e, time uzvišenji Allahi šanuhu ukazuje na dvije stvari. Važnost onoga čime se kune i važnost onoga zbog čega se zbog čega se kune, e, ne vjeruje. Šta to znači ne vjeruje? To znači da onaj ko je ohalalio činjenje zla svome komši, dakle, on je stvarno izašao iz vjere. Tako kažu islami ćučenaci. Drugo tumačenje ovoga jeste da onaj e, ko e, ovaj, ugrožava svoga komši ili nanosi mu zlo, on nije potpuni vjernik. Dakle, nije nije potpuni potpuni vjernik. Eto to su ovaj smjernice Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Koja nam on ukazuje na lijepo ponašanje, na makarim ul akhlaq, zajiste on došao da upotpuni naše, da upotpuni i da nas a, da oplemeni a, naše naše ponašanje, da usavrši naše E, ponašanje, da je plemenitost koja već postoji, koja je postojala kod ljudi, da je on još više e, oplemeni i da je još e, više uljepša i naravno da ljudi obogate svoje ponašanje sa e, dodatnim dobrim djelima. E, molim Olažešanu da nas učini od onih koji slušaju, zatim slide ono što je najlepše. Da nas Olažešanu učini od onih koji uče, koji razumiju, zatim rade, po tome ja i da se Allahu šano učvrsti na pravom putu sve dok ga ne sretnemo i dok nam ne dođe yakin odnosno ubjeđenje to jest susret sa njim i smrt naša poslednja obe jeste hvala Allahu šano neka je salavat selam sallallahu muhammed sallallahu alejhi ve sellem selamun